Zorrian Bufo Kalostrapeko serbitxaria eta bereziki eh, ostalariak eh, kesu kolektiboko kidea, beraz eh, badakigu egoera konplikatua dela, izan da eraso joan den astean, elgagetaratze bat izanen da asteazken haratx untan berean, eta joan den astean ere, janrenetxe gara ebaionoko hau zapezak, egan eh, du, eh, izan dela eraso isolatu bat, eh, zer diozue hori eh, zuek egia da beraz uh, Jon Dastan e gure kide bat erasotua izandela erasotua izandela beraz uh, bere tabernaren aintzinean eta eta maloroski olako holako holako gatzak eh, azken asteetan eh, gertatuak izan dira ba 20 biz eta ba hori salatu nahi dugu eh, eta, eta, eta elkartasuna beraz bai kide hor E, era izan diren e, kideei e, batzuk arraientera feta eta eta komertzioaren aintzinean izan diren e, istiloak ba hori ixlatu e, nahi dugu eta eta bukatu nahi dugu ba giro horrekin Zen nahi zuegan ez dela erasoaldi e, isolatu bat gertatu dena den nahian den ostegunean Ba gero ez ditut e, e, e, informazio gusti e, gustiak baina badakitor e, komertzante batzuk so jaso dituzten errasoak eta bohokak, bengeroz eta bohokak gehiago jokitzen dira eta bohtizkerik gehiago txemaiten dugu beraz, bai gure auzoan eta bai, bai ono zuan. Zer gertatzen da, Florian, zer gertatzen da baiuna, txikian?: Boa ez dut uste baionan bakarri gertatzen den hori, e, ustez, bai gertatzen aldanea ere ba, beste egietan, bai gure ipahalean, baita eta ere ba, Estatu francesean, etakit, ze ondorioa den, beraz, or, badakigu, or, diskoteka, kitxia girela, uh, bueno, ideki dute, batzuk ireki dute, e, Iparasko Alegian bik uste dut dute, baina egia da, be, jendea piskat uh, uh, gelditzen da, uh, kanpoan uh, zer egin gabe, eta gero, gerozta murrizketa gehiago bat dira, beraz, uh, jendeak ez dakiso bera zer egin, eta etakit, ez ez dut uh, ondorio zehatzik hor, ez uh, ez dakit, baina egia da, sentitzen dugu ba, aldaketa aldaketa txiki bat bai e, giroan, baina ustez ez da, ez da, ez bakarrik e, gertatzen. Eta uste duzu lotua dela e, justuki e, asken e, asteta hilabetezako neurgi mugizketa horiei? Bai, ustez e, ondorio bat e, izan daiteke e, gero e, nais sosiologabat e, zingo ditut zio e, hartatu hori. Agresibitate geiago Baionan behartada jaitzen duzu ez Baiuna makegik baina Baionan bai hasteko kolektiboaren izenean, zer da, zer da galetzen duzuena Guk eh, eskatzen duguna da lasaitasuna gure auzoan guk nahi dugu bereskurat u beraz eh, ezagutu ezagutu dugun eh, giroa eh, bai biztanleantz bai komertsuantz bai dugu hor ah, hauzo bat e, irrikoia e, gehiago ba, ostatuaren e, kulturarekin, jendea ibiltzen dena, bai familian, bai lagunen artean, eta ba, hori da, poriki-poriki, eta berrizatxeman, e, giro-giro irrikoia, lasaiagoa, eta jendea pote, poteoak egiten, eta ongi ibiltzen, ezta? Eta hori begeskuratzeko, zer izan daiteke atera bidea, zuen ustaz? Galdera bueno, zaila, eh? Galdera biziki zaila, eta hori jatian bostkintu zezin dut e, Ezin giroa sortu behar da, behar eskuratu behar da kajika, behar da ere hor, ok, ene ustez, jendea ere piskat hor ok, azken neurriekin eta ba ez dakit piskat estresatua, beti atxean daude eta hori behar da, behar da, kultura hori behar eta kajika dinamisatu eta... Olida. Eta berriz erretikatzen dut, baina errikoi ba, giro batekin. Eta justuki, eh, haste azken nuntan asibarziren bayonako bestak, higandida arte untsalaz, ez ez tatua dira badakigu, eta kare hortara ere, bai suprefetak eta bai errikoetxetik hartu dituzten neurri zogotzak, eh, zera, ostale egin buruz? Zer dio hortaz? Boa, me guk beti hor uh, hartu behar dugu, uh, akta hartu behar dugu beraz uh, neurri horrekin, Ez gira, ez gira batez bada ados uh, horrekin, baina ezin dugu duxegin, gauzada haste hori ez da haste bakarra oh, urtean eta ez udan, uh, guk ez dugu ezer planteatu uh, ostadari eta, eta eta jatetxe ostatu ezala, beraz ez dugu ezer uh, egiten bereziki, uh, badakigu uh, festak uh, anuratu dira irabete zonbait, beraz egia da ez dugu sobera urehtzen uh, zendako isten gaituztela, Goizago, baina hola da, ezin dugu ez egin Eta egan duzu hasieran, biztandena, Dei bat, hastazken e, untan, Dei zabal bat, hastazken untan e, Mobilizazioare parte hartzeko, Zuen kide erasotuaren mobilizazioan Barkatu parte hartzeko? Bai, eta bai, biztandena, Bai, kideei, lagunei bezeroei, 0 Biztanleei, Piskat, ba, Berratse mateko, Maite dugun hauzoan, ba, giro, giro lasaiago bat, Eta, eta erikoia bai. Florian Minesker, gurekin izanik eta behongiz egin. Bai, berdin, aio.